En natt jag dröm. Där statsmän satt på rad Så skrev de på ett konvolut Och röste sig och sa mm. Det finns inga soldater mer Det finns inga gevär Jag mina damer och herrar, nyss att det ett program för kulturfören i då vi har fint eh, och det är den 24 eh, eh, mars nu och temperaturen är det är 13 grader <håll> och vi ska, jag är lite förkyld fortfarande men det, det ska vi gå igenom för det här. Vi ska ta det nu, jag sätter det ut och 1020 ektopaskall i vår och så. Men vi ska öppna en ett telefonbäckte. Ja, är ringer redan. Nu ska helst vända till det jag säger. Ja, vi tar det in i samtalet. Jag tänkte att du ringar först. Det brukar alltid vara först i, i programmet då. Ja, just det. Ja, det är en kvickhet där. Jag håller nu lustigt Det var ju få in sändningen klockan 14.00 där. Ja, det var någonting hos när det en centralstyrning och vidare och kan någonting bara ligga till. Du vet inte du komma. Ja, det går ju repris imorgon, Då får man ju lyst om man är intresserad. Ja, på torsdag och nästa vecka förmodligen också. Sverigedemokraterna, de har ju bara en halvtimme nu för tiden. Ja. Förr hade man alltid en timme, vet du, 60 minuter. Däremot har Radio Knicks där i Sönderberg de har 60 minuter. Ja, men det är ju bara en liten station, då ja. är det inte många gånger där heller. Ja precis. Jo, jag bara fick in deras station där och det var lustigt. De har ju spelat in en skiva nu med eh, Pörsa när han rappar. Jaha. Han har blivit rappartist på Äldre dag. Ja, det går väl inte med den rösten. Jo och han rappar bra vet du Aha. Jo han är en snittsag Ja jag du tänkte... är nog inte han gjort privat För jag tror inte att något få gör det som sagt Nej jag tror det är Peter som har spelat in den För han är ju är rätt kunnig när det gäller radioteknik Ja det brukar ju gå bränna sedersivor på ja, datorer och allt det. det har till och med jag grejer för här ja. Men jag använder det inte för inte så lust med datorer ha, ha, Har du sett några vårtecken nu då? Ja, man ser ju hur du växer på gräsmattan, lite smart, men inte mycket ännu. Ja du vet, det är ju fantastiskt, jag såg i tidningen i översikten här för de kommande dygenden. Ja. Att det ska bli mellan 10-15 grader vet du. Ja men det är ju bra det. Är nu i eftermiddag när jag tittade på termometern för ungefär en timme sedan, då var det 13 grader här i eh, Västerort. Ja Och, det är 13 just nu här också. Har du 13 grader med? Ja, just nu i alla fall. Ja, men det, det går lite upp och ner en eller två grader brukar jag göra. Ja, men det är skönt att vi börjar, att vi börjar få lite värme. Men har man längtat efter? Ja. Det är ju så obehagligt med den här jävla vintern, vet du. Ja, jag blir ju helt förstörd i hälsan utav vintern. Jag tål inte det här klimatet. Jag skulle inte vara i, i Sverige. Varför har man någonsin flyttat till det här landet när det är så kallt och förskräckligt och hårt? Ja, och man kan fråga sig det, hur du, men... Klimat är det och, och det fattigt. Då, ja. Det fanns ju till och med i början folk åka berg, bröd och annat... Om du går tillbaka historiskt, du så har, har ju forskningen visat det. Alltså att under, för ungefär tusen år sedan, under vikingaperioden. Ja. Då var det så pass milt och varmt klimat om somrarna som man kunde oda vindruvor här alltså. Jaha, det var vanligt. Det finns det, och du vet, om du tänker det när vikingarna äh, får till Grönland. ja. Då var det mycket mildare klimat där och sen var det ju mycket strängare kyla och särskilt under århundradena fram till 1600-talet under 1600-talet då frös ju till och med bält till så svenskarna Aha. kunde tåga över där Karlen eh, Karl Ja, jag tycker det var konstigt där, alltså. att man inte har flytt landet så länge sedan nu och så mycket det... svenskar utvandrade ett eh, tag det var ju mycket klokt att alltså, inte alla svenskar gjorde det eh, du vet eh, man ska sig i det här vädret. du vet doktor Krona på 20-talet då hade de ju ingen så här grejer med DNA och sånt han forskade i vikingas, det är man konstaterade att det var otroligt högväxta. Och ja. det berodde på i Sverige att det var så god jordmån här att odla allting, vet ja. Det var varmt och skönt klimat. Somrarna var långa och vintrarna var mycket kortare och inte alls så kyld, eh, kalla. Nej, just, men eh, så, som det var min sen när jag var liten. Det var ju så mycket snö, och, och, och ja. husen är inte gjorda för för att klara den här kylan Nej. och det inte finns man inte kan köra oljeldning som hade i början som hade mycket bättre värme den panna, värmepannan än bara den här elvärmen har, den orkar ju inte med och de är ju för dåligt värmeisolerat isolerat huset är, det skulle ju varit isolermatter på väggarna och fasadtegel som en del huslänger bort här byggt på sen ja just det men hur hörde... är du och jag kan ju inte göra och, något så åt det, jag har ju inga pengar, det är det som är det värsta. Har du källare källar under? Ja det har jag och det står ju på berg och bergvärmen ska grannarna gör ju att det blir redan kylhuset där nu. Du det säljer ju värmen och det är ju ingen riktig, det är ju bara cement på singelåran på eh, berget och Annars sånt. Annars kan det bli väldigt, en del hus som är byggda på annorlunda grund och jordmån. Där kan ju källarna vara till och med lite varma om vintern, vet du. Ja, men här är det ju iskallt berg alltså. Ja, då blir och när de har borrat och, och pumpar upp värmande hus Alla villor och allting. Det är bara jag som inte haft rå mer det. Ja, det äh, borra 200 meter ner i berget. Och det, jag läste ju det att man ska egentligen ge sitt godkännande för att den grannen ska få borra. För inte om det skulle bli sådana här problem... Men då frågar de aldrig mig, för då förstod de väl att det skulle bli nej. Ja, du kan ju stämma dem i efterhand då. Rund. Ja, det går inte. De hade nej. en bra advokat som kunde reda upp allt krångel jag råkats ut för här. Det, det, det är sorgligt, så jag ska behöva lida på ena dag. Det, har du, Georg, låt oss säga om du skulle göra det. Då skulle det bli ännu sämre grannsämngöra. Ja, det är just det också. Och det går ju inte att till slut. Jag skulle vara utomlands istället. Framförallt någonstans. Jag slipper snö en ång. Jag är aldrig mer i livet. Du vet, jag, läst, jag åkte förbi en ort här utanför Stockholm. Och då var det stora skyltar uppsatta så stod det grannsamverkan, du vet det där om de är borta så ska grannarna kunna ha lite... Ja, folk. det står det ju längre upp men här har det en som jag har frågat sagt att skulle larmet gå hos mig, om de inte gå över och titta vad det är för då kan vi åka på en smäll. Vad smäll? Ja, att de eh, inbrottshuvarna klor upp dem. Ja, de kan väl ringa till polisen i alla fall Ja men det, då, då är det så så dags De har fått en smäll i ansiktet Eller någonting Jo men jag menar De kan ju gå dit och distrahera tjuvarna Så ringa per mobiltelefon till polisen Och, och, och iakttar tjuvarna Och kunna lämna ett bra signalement på dem Ja Ja kan... men det, det ska inte behöva vara så Problemet men... är att det kan Anlita vaktbolag så, så, Som <klipp> automatiskt blir armade Och så vidare du har väl ett... Eh, jag skulle ha sådant alltså att stängs mm. runt tomten genom... Du har väl ett, ett ordentligt kassaskåpjäger, har du inte det? Nej, det, det är inget, utan jag har Jäger. lagt lik, lite i ett bankfack och jag har ingenting i större värde. Nej. Det är klart att du har ju en... Det är klart att de läser väl av och de ser att ditt hus... Kan man väl säga utan att vara elak idag håller inte samma status och standard som... Nej, men varför har vi... det ändå hänt fyra gånger? Han har brytit äh, sig in här. Antingen äh, lyckats eller försökt till det. Ja, du vet det var något jävla märkligt för en... 15 år sedan ungefär. I New York så var det en man som avledde i en li rätt liten bostad. Ja. Och när man kom dit, han hade gamla tidningar han hade ingen förmögenhet eller någonting eller var känd, han var känd för att vara väldigt levde väldigt under väldigt starkt armod det ja. visar sig att de hittade där till och med ett par tavlor som var målade av Rembrandt Aha, det var väl det som var eh, folk var ute efter om de visste och, det ja de visste, alltså det var ingen det var efter att han hade avlidit det var, han dog naturlig död va ja. och sen hade han Rembrandt-tavlor och sen hade han Visade sig en massa värdepapper, vet du, så att han var ju mångmiljonär. Men han hade lärt sig eller levde på en sån sparlågenivå, vet du. Ja, men de som har värdepapper brukar ju lägga det i en depå i banken. En, en notariatsavdelning finns på banken som ansvarar för eventuella aktier och liknande papper. Det är roligt ibland, är det du, när du, när någon fattig människa har någon konstverk och sen går han för att få det värderat. Så kan ja. de utbristas. Ja men herregud människa, ni har ju ett original originaldematist kan de säga. Ja. ja. Hur mycket tror ni kan ni värdera det? Ja då lämnas det in för värdering. Och så kan det vara värt kanske 25-30 miljoner kronor vet du. Ja det är såna människor men jag vet att jag har ingenting som det är. Alltså, större värde. Jag är utfattig. Har du inga gamla efter det är något sån här affektions... något efter dina föräldrar ringar eller Ja. Nej, det försvann. Kort efter morgade dött så hade det en här en natt och och, och smycken och, och ringar. Allt blev försvann ja, ja. och ändå var Lasse här. Vi låg och sov i mitt rum och, och när han vaknade skulle gå ut på toaletten på, vid sju tider på morgonen då stod ytterdörren öppen och då hade de lyckat upp det och en massa grejer var borta. Ja, så ni hörde ingenting då? Nej, vi låg så såg. De smög vässa omkring här och drog ut lådor och sånt. i Det, det är som nu i och som hade varit med min mors rum. Nu, vilka, vilka jävla fräcka gynnare. Fick ni dit polisen så att de kunde liksom få... Nej, det, det, det gick aldrig. Vi såg ingenting. Ja, henne. men fick ni inte att polisen gjorde brottsplatsundersökning med att de Letar efter fingeravtryck exempelvis Ja nej det gjorde de inte Och det aktar de sig nog för De har handskar och där typer Ja det är tänkbart du, att du de, I regel så har de ju det vet du Ja men Du det... har äh, stora ljussaker Och det var allt möjligt Men inga radiogrejer Försvann någonting Och ändå lite motstånd låg kvar och det var tråkigt att de ska stadig där, för det, hade ju, det var ju efter dina föräldrar. Ja, ja det var ju. Det är en del som arbetar visst så att de så reda på varit spån och sen bryter de sig in där. Ja, en tid jag inte. Men hade du ingen bra lås på dörren då. Ja det var ett sånt här cylinderlås och det, det, det, det var en expert som sa att det var någon dyrkpistol de öppnade där med. Det går lika lätt med en dyrkpistolöppnare som man har nyckeln. Ja det är för jävligt. Tror och jag satt in en extra lås nu och då har de ju försökt att slå sönder allt där. Det, det är ju alldeles trasigt i dörren och dörrklockan mm. är utan så kom du hit förra vintern när, när, när du vet det två stycken och slog sänder med baseballsträn och skulle in och slå ihjäl mig det var det. och då, då sa jag det, det tar fem minuter, ungefär så kommer 16 000 valt här på dörran, taget och alltihop. När händer det? Och, jag, förra vintern när jag var sjuk Alltså var det förra vintern Men du hade ju påhälsning för att en 8 år sedan var det Ja, sedan. det hade jag ju också. Det, det var en yxmördare. Ja, han som bröt sin in yksmördare. Men det här har hänt efter att de har varit inne. Ja, då, det har hänt en gång till. Men var de det... har verkar bli väldigt rädda för det här med högspänningen. Var det två killar då? Ja, det var det. Var de maskerade? Det kunde jag inte se. Jag vågade inte öppna upp. Alltså stod de stod utanför dörren och pratade? Ja, egentligen. och slog. Och, och, och slog sedan tryckknappen för ringledningen och allt det. Och ett stort hål där i väggen vart och stod och slog. Och de ville inte ta risken att det plötsligt kommer högspänning. Så att Men, då, de, de, de står och du pratade de? dividerade. Vänta, vänta. Varnar du dem då? Ja det gjorde jag, jag ropade innan för att det, det tar eh, kanske 4-5 minuter så är 16 000 målpalt här ute. Ja det var ju bra att du kunde varna de jävlarna. Tänk, Men det, på sätt och vis var det synd att de inte blev stekta. Nej men jag har ju ansvaret, jag får inte göra så sådär säger lag som har varit här, då åker jag in själv. Kunde du se sen när de försvann om de åkte i någon bil eller någonting då? Nej, det såg jag ingen den gången. De var väl bara domade iväg. Var, var det, fick du intryck av att det var äldre eller yngre människor? Ja, det var förmodligen någonstans 35-40 år. Ja, och de hade maskerade givetvis. Du såg inte det? Om ja, var. det såg jag inte. Men den där typen som var här första gången, han hade ju du ett vi och militär i och det var en kalle som hade sett honom när som var ute med hunden. Ja, med de här andra två typerna du vaknade vaknade utav att de stod på dörren då och bankade Nej, jag var vaken och körde kortvåg och, då, och då först ringde de på och sen började de slå på och ville in här och skulle slå hjälp mig sa de. Sa de det? Ja. Vilka jävla människor. Men ringde du inte direkt till polisen då? Nej det lönar sig inte innan de kommer och allting. Jag har ju en högtalare ute jag kan ropa i. Men den är lite svag. Jag skulle ha en starkare högtalanläggning så det blir en fullständig chock alltså. Ja, men du, jag du... hade funderat på skulle ha en, en, en, en, du, en sån här. för att prata en punkt. om punkt. Man skulle sätta upp en sån där flyglarm En sån där stor trumpet. Men tryckluftanläggningen är ju väldigt dyr för det måste ju matas med tryckluft du vet ja, måste, men, och men måste ha stor maskin i källaren och en trycklufttank men, och allting men alltså det var intressant att höra du kommunicerade med dem hade du högtalaren på då när de stod utanför nej det jag stod innanför rutan där du kunde ha satt på den där jävla högtalaren ja men det, det är lite komplicerat elektronrör ska värmas ja. upp och så vidare i förstärkan och den är riktad mot gatan så den hörs de, de inte så bra iväg, på baksidan. De drog iväg därifrån i alla fall. Ja, det gjorde de. Efter några minuter. Ja, det, det tog inte så lång tid. De såg väl dividerade, de var väl totalt där tio minuter eller någonting tror jag. Alltså så länge i alla fall, då kunde ja. de ringa till polisen därförallt. Om ja, de... det hänt hänt förut, du vet då, att de stod och stod på dörren, men då började jag med högtalen. Och, och du vet och och då hade de en kille som, som var kvar där nere som stod utanför för en bil och han busvisslade och då kom de ner och pratade med honom och så och de och, och, och pratade och pekade på högtalarna och sen åkte de så småningom bort. Ja. Ja, ja, men det var ju bra att ha den där högtalarna i alla fall. Ja, det är en sån där utsamlingssätt. Ja, men det är ju bra att den sätter igång den, vet du, om det händer. Men... Ja, så jag kan ta en mikrofon och slå på den där förstärkaren efter någon minut så är den varm. Ja, men sätt på så hög frekvens som du kan. Ja, fast när vi är inte så många vatt. Äh, helst skulle man ju ha en sån där riktig äh, förstärkare som används videosanläggningar och sånt men äh, de är svåra att få tag i ja jo, det är klart, det men... måste en kraftig högtalare förklara ja, hela effekten också. Du kan ju sätta upp med, ja, precis, ja men det är bra att du i alla fall har något va och eh, sen att du kan på något vis göra så att de får någon tjuvstöt om de försöker komma in. Det är ja, men det är svårt att ordna att de inte kan få så starkt stöd att de avlider om det ska fungera, verkligen. Ja. För de där elstängsapparater som finns för kostängsel är alldeles för svaga. Ja, de är för svaga, ja. vet du. Det är ingenting, alltså. Men hörru du, det, det är ju tråkigt att sådana här ska hända, men... Nu senaste året har det varit rätt lugnt i alla fall. Ja det verkar så förutom alla konstiga busringningar och folk som försöker cyka ner mig på olika sätt genom att säga. Ja, massa men... tokheter och ringa hit. Men äh, grejen var ju den också, att du, att du sa, berättade för oss tidigare att det var någon jävla gycke där som sprang där upp i vid elskåpet där i närheten där du bor men försökte sabotera. Ja, det var ju ett helvete första åren när programledningen var ju ständigt trasig. En gång i veckan och skåpen stod ju öppna teleskopen och, och allt möjligt. Men så småningom fick jag ju radiolänken. Det var mer att jag skulle ha egen sändare, men det fick jag ju nej av närradioföreningen, så jag fick inte den leverera till mig. Då satt vi upp en radiolänk istället. Ja, men det, det är ju skönt. och den kör jag med just nu för just nu är det fel på programledningen ja, just. men det är ju skönt i alla fall att eh, de, de inte kommer åt eh, som det var tidigare var det ju så osäkert när de kunde gå in i de här elskåpen vet du ja ja det, det, det, det var ju det det var och framförallt är nätet är sårbart när det sitter skåp i ovan mark, du, du vet, efter gatorna, där ja. är kopplingsskåp och så vidare. Där är en massa tunnar som och trådar som kopplar upp telefoner och allting är, till, är tillväg. Ja, precis. Jo, du? Kommer du fortsätta spela? Blir det något från Gunnar idag, eller... Spelar du igenom hela programmet? Ja, efter sex så kommer jag väl att lägga dit någon från Gunnare. För du vill han ju att han gör alltid. Så. Ja, ja. nästa vecka blir antagligen en Gunnare 47 minuter. Ja. Har han skickat något program då till dig? Ja, det finns en kassett här. Ja, det kan vi höra hans äventyr. Han har ju varit ute mycket där och orienterat sig i trakterna där han bodde tidigare. Han har ju bland annat cyklat mycket runt där. Ja. Så det var ju kul att höra. Men du, jag ska fortsätter att lyssna. Det är väl andra som vill ringa in. Har det så bra då, Georg? Ja, just nu verkar telen fungera. Hej. Ja, nu ligger den luren på. Jag hoppas att det alltid läggs på i andra änden också. Annars kan det bli... Jag ska koppla upp det. ska se om kommer en signal till. Jag det på ringklokan lite kraftigare här. Hallå. Mm, tjena Georg, det Peter. Ja. Tjena, för då Georg. Så Gunnar, vi har ju varit arbetskollegor i 25 år, det vet jag. Ja, där antar jag talat om. Ja, så att vi, vi har ju... Alltså ja, du, han har berättat det till dig att vi har varit arbetskollegor i 25 år. Förstånd, ja, det vet han inte om han sa det, längden, men att ni har jobbat tillsammans, det, är det Ja, utan. just det. Georg, äh, vi, vi som sitter här nu i... Som hade vi varit större Georg, då hade vi skickat resurser ja, lagligt till dig. Och, och, ja, det och går inte det här då, landet. Georg, att... hade man haft pengar, då hade man ju kunnat liksom kommit överens med dig då. Kan vi då rent, ja, men det, det rent hänger seriöst det också på då att, att jag... bevaka din villa då? Får vi ha tre personer som går runt, dygnet runt Ja, det går inte ordna. Vaktbolaget eh, tar otroliga summor bara för Nej, att... men nu menar jag du... Gör i ditt studiehus och din bostadsvilla, att du pratar då med till exempel mig, att vi kommer överens om att får vi tillstånd att gå hjälpa dig och gå dygnet runt och hålla då främlingar och fråga, vad är frågan? Ja, jag skulle ha ett automatiskt elektroniskt system, men det, det kostar pengar. Och, och mm. du, du, du vet, så jag kan ropa i högtalare och se i... Det är videokameror där inne hos mig och allting. Då är mycket enklare. Det finns ju videokameror som kan arbeta med rött ljus. Även om det är mörkt utav det. Kommer du ihåg 2002, 2003 när jag följde med hörs första gången till din studio när han sände Ja, men det och var då ju långt. Och så berättade du faktiskt för mig att du har planer på att utöka det här, din högtalare och så och så. Ja, jag, jag men, tänker Jonathan. göra det någon gång. Helst skulle jag vilja ha också en flyglarmsiren, men det, det kostar pengar för tryckluftsanläggningen är dyr och så måste man mm. ha rörläggare som drar upp rören där från källaren upp på vinden upp till där sirenen och allting. Och du vet, och det är inte så lätt att arbeta med rör och sånt. Nej. Rent praktiskt då, som lekman, kan man genomföra det då att sätta upp skyltar kan man göra utan att man behöver någon vetenskapsman att röra i handtag och så. Men kan man genomföra det inom en villa då att när en person försöker slå sig in så får han en stöd då? Men, ja, av någon anledning så anses det tydligen inte lagligt för nej, det är ingen som nej. gör. Det går ju inte att genomföra då. Det är mycket som går att genomföra, men om det är lagligt. Ja, det är bra att Ja, jävla ge det. Ja. Ja, ja, fy fan, Ja, men Geo, du har ju i alla fall tung bakom dig. Du skulle ju kunna... Ja, det är riktigt stark radiestation ja. så skulle bara nedledning från antennen vara tillräckligt för att man kan bränna sig mm. för att alltså, man kommer åt det. det är så hög effekt. Har någon person eller personer av typerna kommit in innanför dörren och du har stått öga mot öga med dem, eller dessa. Om Nej, då är det är så, så står du. Vet, jag höll ju på att göra den, den där. Eh, Yxmördan var här men han flydde ju tydligen ut eh, ne, ja. eh, efter att jag hade sätta igång en del grejer här man inte har bredd på automatiskt Högspänning bland annat Ja just det, det ja. tar 30 sekunder för ja. likriktarörerna värmas upp och det sker automatiskt eh, när larm går, så sätts eh, likriktarörerna på uppvärmning och sen 30 sekunder senare kan, kan högspänningen slå till och man inte har hindrat till. <laughs> Ja det är det Greven då? Är det, kan inte den där jäveln ligga bakom allt då? Greven? Ja, du vet han vilken greven det verkar. Okej, och du känner inte till den idioten? Nej, du vet han inte. Eh, frågetecken, frågetecken. Nej, nej, nej, jag har ingen aning om det var den där mannen som var ute efter Lars Lind. Lars Lind. Ja, det är en person som kallade sig Greven som skulle mörda Lars Lind. Så han fick ju då skyddad eh, personnummer och allt. Ja, ja, och just då det. En person men då, förkallad det var ju så mycket människor. Ja, ja, men det här var ju då på... Då, partiet var stort. Ja han är död men det var ju då när det var stort då. Jaha. Han blev ju mordhotad av en person som kallades greven. Ja ger man, sig. Ger man sig ut och ja. håller på med politik då tar man ju risk. Det bäst är bästa i att hålla sig utanför. Nej det tycker jag inte. Jo absolut. Då ger man ju upp. Vi ska ju inte ge upp för krägen. Ja, då, då ska man ju bara oända. Jag skulle det vilja liksom. isolera nej, mig på nej. en, en ställsraffare. Nej men i Nej, men det är ungefär som om man går till ett jobb, va? Eh, om man är ny, va? Om man, det känns olustigt. Alla känner ju det. Nu måste jag gå och gömma mig. Jag vill inte gå dit. Men så funkar det ju inte, va? Nej, det beror ju på vad det är för företag. Och om de har bra anställd personal. Och kanske någon mm. psykolog som tar hand om dem i början. Ja, och ja, så vidare på företaget. De brukar ju ja. ha någon form av skyddsombud också ja, för det. eventuella problem. På tal om psykolog då, du har ju träffat människor kan jag, jag tänka mig och jag har ju pratat med dig, jag vet att du har träffat udda människor, skysta människor snälla människor, elaka människor jävliga människor, A till Öda om vi sammanfattar det. Lars Lind var han en schysst människa. Alltså, utan, alltså, Nej han har ju så, så mycket fiende för den här mannen. Det vet jag inte, jag har ingen aning. Var, känner, du var du antagonist? Jag känner då ringer man upp och hotar folk att skjuta med ja 4 och det andra, klart man får ja ja Ja, det är klart. För mig var han aldrig elakt mot och inte på sig heller va? Vi, vi... Nämligen den annan... de här jävla personerna som håller på och hotar hit och dit va? Ja men det du ju religion, vet ju vilket problem jag hade också. Någon, och hålla honom borta bort här härifrån. Eller, eller hur gör? Ja. Om man vill skada någon håller man ju inte på att hota någon. Det är lite löjligt ju. Ja. Vill man skada någon då säger man ju för fan inte det alltså hot och hot ja, jag har ingen aning om vad han tänka. hade det är, det är, ja, det. Det är filosofi nej, hur han arbetade. Något, det får man inte göra alltså nej nej jag oh, vet inte ja. vilket helvete det hade nu Guds bön så hade varit här mm. och allting nej. och, och, och de, jag ville inte de skulle ta, hit. De skulle ta hit och så Lind men ni säger så då P-Jörn ja, jag, får jag, jag säger en sak mm, hej hur är det Ja, det var tydligen det samtalet slut. Det är trevligare om vi kan prata lite mer allmänna saker och slippa upp tråkigheter åt 11:00. Nu ska radion på. Annars får vi sätta på någon låt igen, för klockan går ju fort här. Men nu verkar ju i alla fall fungera. Jag vi tar en låt till. En kort paus. Nej, det är kanske en ens ringer en signal till bara så alltså ska vi. Hallå? Ja hej. Jag, jag måste säga att det. Jag måste sänka att vad det vad säger det ljudet att man får, ska vara snälld mot varandra. Det är du som Ja, är men tyvärr är ju de flesta människor i den här kategorin i Sverige. De är inte snälla alla gånger. Nej, men det är väl ändå du som äger studion. Du bestämmer vad du vill sända ut för något. Ja, ja, jag brukar ju ta bort sådana som direkt äh, märker kan bryta mot äh, bestämmelserna. Ja, just för För jag tycker att inte ska de bestämma då så det vad var det här bättre så du inte tyckte om Persch eller, pers, eller vad fan eller vad nej nej nej och jag tycker man ska kunna äh, jag skulle vilja att någon radiotekniker eller någonting ringde men intresset är tydligen inte så stort att de, Varför är det här är så stor idag för Ja det, det är väl att det har varit så komplicerat de var så att de har satt tråkiga människor som har ringt inne på telefonväxterierna och, och samma människor gång på gång. Men sen förening sa att stamringarna får vänta till andra nya har ringt här på telefonväxterit. Sen kan det Ja. ja, det är klart. Man kan säga så, men, men ska det bli? någon det är klart att de, när de säger att de är vänner med, vi, med dina fiender då då funkar ju inte verksamheten ibland. Nej, det är ju alltid ett problem med såna här. Nej, för att, det är det är just... ja, helst vill jag ju bara sitta och sända vacker musik och, och ha roligt, du, du vet när någon ung bra ja, radiopratar inne jag i studion du... så att jag sitter och sitter ensam här och gör. Ja, Jag tycker du kan spela en bit doktor Alman, han är bra tycker jag, jag har en skiva med hund som är bra. Ja men jag tror inte jag har den framme. Nähä. Nej, men Ludde Ulström är det fast så kan du spela. Fast, ja, det kommer så småningom. Ja, Blueberry Hill ska du höra med? Ja, det har jag kört fast, och, många gånger ja. också. Och Ulla, du har ju många bra chanser Ja, det vet jag också. Ja. Det har jag kört tidigare ja. också. Ja, ja. Så, så, vet jag, vet du, jag, det hade ju mina tidsdagar. Och Hatt King kong cool, man kan ska du spela. Det vet jag att du har. Den kan du spela. Ja, det är inte säkert. Det ligger på en massa band här och det är svårt ja, asså, att hitta. Jag håller, för... Nej, jag håller inte på Nej, jag håller inte på med vinylskivor och sånt Länge längre. För, för, för det är svårt att arbeta med när man är sitter ja. ensam. Ja. Och jag det finns det många främliga artister som sjunger och spelar bra? Jag till exempel hon sjunger bra också. Till... Ja, det, det kan hända. Ja. Det, det kommer nog att ha blandat alla de vanligaste ja. artisterna här under årens lopp. Ja. För jag vet, när jag gick i skolan så hade vi en, en lärare i musik, att jag, jag gick på den musikskola förstår du? Ja. Och då spelade då han en skiva med Olof Gerkel som hette En strålande dag. Kan du spela den då? Ja den kanske finns här också, ja, och. Det, det, det, det, den tror jag Olof jag har haft tidigare, det var när jag körde benylskivor på, på, på sista tiden så att den här har blivit så utslitdriven så den svajar för mycket och det, det, det, det, det är besvärt. Jag hörde du spelade in att jag drömde, det var ju väldigt högt svaj på det hörde jag. Ja, det vet jag. I här var det ingenting sånt, men Nej. då är det bara att den kastrade till igen. Var det en du spelade först, eller var Nej, det Nej, det, det var en kassett. Jaha, ja då förstår jag. Ja, ja, ja det, det är konstigt. Men... Det var bara det, för att jag ville ha ut i budskapet just med, med, med, med fred och sånt. Ja, det tänker jag. Det är kärlek och fred som är det. Jag, jag... Jag kan ju hålla med om de skulle bevaka i villa så att de inte gjorde inbrott och höll på med myxmörden. Ja, det finns inte ekonomiska resurser utan det <här> måste elektron, eh, med hjälp av elektronik bevakas. Ja, det, det vara ja, jag vet inte vad vi ska göra. Men det är ja, att det, det, det har, går jag att göra mycket men problemet är det att mina äh, leverantörer till elektronik säger att det börjar bli jobbigt om de inte får betalt för alla grejer det Nej, det är klart. att Man får inte vara äh, över med dina grann. Man kan väl ställa upp och hjälpare? dig. Nej, det gör de inte. Men, är det har inte ifrån. är status på den gatan. Det finns en svår. Ja, men det, jag det, det vet jag. Jag är läkare som tar över här och han säger ju att jag kan inte vara någon läkare åt någon grann. Nej, bara. Ja, men läkare, men det finns bland annat som går runt och grann som inte är läkare som är gatsopade cykelreparatorer. Nej, det är de, är de inte. En mycket de är högre de... status. De är ju kontorister yes. och banktjänstemän och bank allt möjligt. Och tjänar enormt med pengar. Ja, du ser. Ja... Ja jag vet inte vad jag ska svara på det, men jag tycker det är nog bäst att du försöker kolla det där, att du får lite bättre ordning för det, då ska inte förstöra ditt hus och allt det här det tycker inte. Nej, det är åldern som gör det för och det man, man inte kan ro med när man inte kan beställa en byggnadsfirma att ja. ha en entreprenad på att reparera det, det är i alla fall status att de har en studio i en på den gatan där deras villa stiger högt kurs och Ja, men det... Hjälpa dig att laga och, och dra en fjärrvärme eller en jordvärme eller vad det är, en bergvärme eller, eller, eller en oljepanna. Ja det är så dyra grejer så att det ja. går inte. Oljan Han har gått ifrån för jag räknade ut att det skulle kosta 40 000 per år. Ja, det gick, det det man... Oljan har blivit så fruktansvärt dyr ja. e och jag gjorde ju slut med 4 kubikmeter per år så jag kan räkna själv. Ja, det är förskräckligt, det är förskräckligt. Jag vet inte vad vi ska göra för det ska bli bra. Nej, att... vi, vi säger så. så Jag Ja, hej. Ja, det var den lyssnaren. Det är uppe till på 81 21 0, Vi har 23 minuter på oss ungefär. För att telefonverkteriet innan Gunnars eh, måste sättas på. Och se om det ringer någon nu, annars så får vi ta en låt. En signal till, tack. Hallå? Hallå, ja. ja? Hallå. Hallå? Ja, det, det, det ska ha radion på så du hör med. Ja, hallå, där hörs ingenting. Och det gör det är radion. Jag säger det på instrument. Hallå, är på? Ja, det, det, det rör sig allting. Ja, hallå. ja, så att ni hör mig i radion. Hallå. Ja, hallå, hallå. Jo, vad är du? Jag hör inte dig, men du, du kanske hör mig. Ja, hör du inte mig så kan du inte kan, jag hör dig bra här. Ja, men jag hör inte dig annat än på radion. Här. Ja, det, det ska vara bara på alltså, radion. Det tror jag ska vara. Jag tänkte bara ge dig lite tips här, men det håller vi reda på själv. så vi ett tekniskt lag. Du behöver inte vara rädd för en överfall. Bör, det finns ju så många grejer man kan sätta upp här. Nu rulls detektorer utanför där sirener går igång så fort någon kommer in på tomten. Ja, just, men det är lite svårt att det inte ska gå igång för rådjur och annat. Eller när det blåser och träglenar men... viftar omkring på träna och får det säkert. Jo, men det är inte så ofta som rådjur går in på tomterna. Det kan Nej, men det, det händer det här rätt, rätt ofta. Men det finns det... andra möjligheter också med, med kommer och allting. Så, ja, så det, det är... gör det. Det, det, är, det är en... Gr... Ja, det är en ekonomisk fråga vad jag har råd och kostar på. Det går ju vad som helst ja. i dessa tider. Jo, men det var bara ett litet tips. Sen ska jag få hälsa till den här Lena som ringer. Ja. Jag talade med honom på Aschberg tror jag, en gång, inte med honom. Men då talade jag om det var Ekansnack en gång i tiden. Och då blev han irriterad på, men det var inte honom jag menar på, att han sa att man avslutar varje mening med vet du. Det var inte ja. hon jag syftar på utan jag syftade på den som han hade som biskittare där som hade lärt sig några jävla eken snack för ett ölcafé på Ettringen. Ja. Det var hon jag syftar Ja det var honom jag ja, det, det, med, du, det, ni, den, fått, Kan äh, du hälsa Ja nu hörde kan han ju det säkert nu. Du ska tack för ett bra program. Det är roligt att lyssna på. Ja jag gör så gott jag kan här med Tack för Vi ganska resurser. Det det. Hej. Ja nu var det samtalet klart, då får det ringa ganska snabbt, ett samtal till då en jag startar en låt här. Ja jag startar en låt till, kort paus.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 Ja, det, det stämmer det. Natten kan ha tusen ögon i form av små kameror och annat som fungerar i, i mörker och allting. Så, ja, ingen ska känna sig för säker nu för tiden. Det finns de mest fantastiska elektroniska ting. Och nu får vi se om det kommer en signal till. Hallå. Ja, hej ja, hej. Det är Pernilla. Jag tycker att programmet var bra. Det spelade bra bit då den natten och tusen njögon. Ja, det jag tänkte på det här att ja, man kan här aldrig många... känna sig säker ens på natten. Ja, den har jag många... Det blir kameror som fungerar i mörkret. Ja. Det är många roliga minnen med för Sturdy. Oj, vad vi hade kul när vi var unga här vet du, när vi spelade den på skoldansen. Jaha. Mm, och det var väldigt trevlig musik, tyckte jag. Ja. ja, jag brukar ju köra sånt som var vanligt för ett antal ja. år sedan på radio. Ja, just det. Jag försöker göra radioprogrammen så gott jag kan med, med de begränsade resurser. Jag ska... Ja, jag tycker det låter riktigt bra idag. Det låter riktigt bra tycker jag. Ja, det går över radielänken nu. <kör> Otroligt vad fina grejer du har. Ja, det är imponerande att ha egen radio. Det är fantastiskt. Ja, det var ju mer jag önskat hela mitt liv. Du vet, det är för att jag är en radiodokumentär i Sveriges Radio, som heter ska ge ordet om en egen radiostation i början på 90, 1992. Ja, det, det har jag nog hört. Det, det, det, det har gått på Riksradion gånger. Ja, totalt sju gånger. Det är ju nog Det var populärt den <laughs> här Ja, det ser jag. Ja det är inte dumt, jag tycker det var riktigt trevligt att höra på det där, när du sa, ja, den, den, den, där, den, där, den där sista telefonkillen som ringde, han pratade om att han vill höra den här Peter, men Ja de, det, det gäller ju i så ja. fall ja, att man men, har kramofonarkiv åt alla kille som kan gå, men äh, inga, gå fram och ja, plocka fram den. Ja, har du ingen skiva med Pörsers slädd med Valhallevåmen? Är nej det? det är inte det kommer jag kommer ihåg mm. och ligger ordentligt ja. på gamla rullband och mm. allt möjligt. inte kan jag ja det är inte jag den Chabu ja, det inte så gärna han är andra är många andra han är många andra bra, ja, bra låtta checka han är bra tycker jag ja det är en massa gamla rull <gör> mm. andra han ligger på ja jo, men jag tycker det, det det vara lite lite med blanda inte bara om där svenska, jag vill höra ja men eh, vissa mm. är ju tjatar ju om att det ska vara svensk de här svensk. filmen nej nej nej, jag spelar ju Alice Balls, någon sjunger med gjort Ellingdons orkester hon är ju mm. i alla fall svensk ja det gjorde jag ju ja, mycket och... förrän särskilt mina tisdagar mm. och så vidare men jag har konstaterat att var man än spelar så är inte alla nöjda. Nej, men du kan väl spela och, en låt med gläddmyller? Ja, och det är hemskt om vi vill ha Hitler-marscher och allt sånt. Hitler-marscher, usch, så kan man inte spela. Nej, du, nej, det är just... Du kan nej. väl spela en skiva med Glenn Miller. Men, um, det har gjort också. Ja, men han, är, han är många bra skivor, Glenn Miller och Höns Ja, ja om ju... jag kommer på en egen station på den där ögon, så kommer jag väl att ta Glenn Miller ja, men och originalinspelningar original ja. eh, sen 40-talet. Oj, aroman, hur ska du komma för eh, dig till den där eh, öen? Som annonserade låten och allting. Ja. Mm. Hur ska du kunna ta det den där en Ja, det är väl en ekonomisk fråga ja. snarast. Och, och försöka, då, det är lite krångligt eftersom de vill ha garantier för Amerika. Att man blir social i, fall, i USA. fall Nej, det ja, De har uttryckt sig så. Ja, just det. Och så håller jag med när tidigare telefonpratare du, som ringde före mig. Ja. Jag säger så här, så har ju sagt vad är det är, eller vad är det var, jag vet inte. Men så här är det, förstår du. Att jag måste hålla med, med den telefonprataren. Att eh, det, det, det är du som är du och det är du som bestämmer vad som ska säga det. Jag väntar och, kort och blir det ett band här. Ja, ja. Det är så. Ja. gjorde du det Hallå. <skratt> <skratt> Jag måste referensbanda. Jag måste ju se att den kommer kommit igång i den här prövningen. Ja, jag, kan jag, jag, jag har den nu. Kan jag fortsätta nu då? Ja, det kan du. Det ja, är så här, förstår du. Att Du pratade om den där här eller? Ja, inte. det var ju det gamla medborgarpartiet. Ja, just. det. Men han var ju väldigt odräglig. Det verkar som att jag tyckte han var. Ja, jag vill inte ta upp den där. det. Det är ju på att, Det har varit, det, det tar vi inte upp här. Nej, men har han skrivit någon rap på. Jag, jag vet inte vad det här var. Det har aldrig hört som förut. Inte det jag, jag, nu, stå, du, det du, får så för hans egen Jag har spännat av att han blir trappare. Det är hemska, hemska som var så illa mot, mot mig när jag var liten. Ja, Hörs. ja, men det tar vi inte upp till så har vi avstånd ifrån. Det, det kan vi prata om, om ja. privat, inte över radio. Nej, absolut inte. Det ska vi inte göra. det är bättre du spelar i en skiva. Och du kan ju spela den här... Äh, Ja, jag vet inte. Du har, du har hört många bra skivor du har, men du kan väl spela Varsava-konserten. Har du den? Ja, men den är ju väldigt lång också. Något klassiskt stycke. Jag har ju bara tio minuter kvar nu. Ja, jag, så jag måste börja med Nej, är det någonting som Nej, går vi Nej, nej, men det finns ju många, många trevliga låtar man kan spela, men jag tycker att Shabu Shekel spela. Lika, ja, en annan gång är det för det, det ja. finns ett otroligt stort batteri. och man kan inte, när man är ensamtexniker, leta rätt på Nej, det nej just det. Har du man skulle ha det stående i hyllor och sen numrerat och sen skulle ja. du, det gå att slå fram på en dator och ja, jag vet på vilken nummer då en viss låt ligger och så, Aha, så, man har någon det och så ja. går fram till hyllan ja. och plockar fram den. Ja, för det är doktor Alman, var den föregående talare som pratade med det jag ville höra. Han brukar ha bra låtar. Han är bra, han mig bra, rappar bra och spelar bra. Han kan också spela någon gång. Ja, jag får se det. Jag får ja. i samråd med Gunnar som Jans har det ja. ja, men han har väl inget begrepp av musik. Ja, men han brukar ju köra sitt, sitt, sin musik och dela på sina program. Ja, så. Men ska vi säga så? Ja, godnatten då. Hej. Hej. Ja, nu linjen leder här på 81 21 Ett hinner vi nog till här. Annars... Nu ska vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, hej det var kant. Jag skulle, måste bara fråga de här nu hemska människorna som vill velat skada dig och råna dig. Men är det dig de är ute efter eller för att du har sänt SD och ND och sånt? Jag vet inte. Jag vill inte gå med in i en diskussion med dem. Nej, men att de bara skriker att den är en nazist och allt möjligt. Jo, det men det var det jag menade på. att Det kan ju knappast vara för att... För Nej, kunde jag då... få en annan form av licens så jag du köra lokal lokalradio eller Radio Nord-reklam eller någonting av företag som... Eh, jo, kunder men jag, skulle det gå säkert mycket bättre men ja, nu för råkade det inte för sånt. Nej men det var, det var bara det jag skulle fråga det är alltså inte för din ekonomiskt höga status utan för att du har sändt SD och ND. Alltså det är, där, det är därför de... Ja inte det, där. det, det, det, det, det beror ju på att ska man sända den här radio måste man ju ta de kunder som jo, finns naturligtvis jag har ingen möjlighet att... att det, det, på det ena eller andra och religiösa visar sig inte vara så lätt heller när det bönade huset här på sin tid och allt nej men alltså det är som sagt det är ju din ekonomi som de är ute efter utan det är för att du har låtit SD och ND sända på din station och det är det som är viktigt att. att ja men vad ska jag göra ja, jag... jag måste ju ha kunder här ja men jag först förstår det men det var bara det jag ville bara lägga till så att det inte är dig personligen de är ute efter men du, du hade ju i alla fall ett bankfack så du i en ja, bank. Ja men alltså. det, där finns det praktiskt taget ingenting. Det är bara, det, det det, bara papperna efter min mors boupptäckning och sånt där. Men det, bara det kostar väl 500 kronor om år? Ja men jag ansåg det osäkert att ha papperna liggande här. Det har ju visat sig att, att det är inte säkert. Jo och så. Och sedan vet du nu igen, men jag tänkte att du säger liksom att det är så dyrt med, med uppvärmning, lite som fyra kubik, att man gör av med det. Men tänk vad det kostar. Och du har i alla fall fått huset, för att säga, gratis. Nej, ju... det, det fick jag med inte. Jag fick betala en fruktansvärd arvsskatt för mig, äh, mammas hälft det, det gick alla besparingar jag hade. Jo, men jag menar och det. Och sen... Jag har ju fått hjälp av annat sätt på Radio Nordtiden och allt det. sen förklarade att Det var ju gamla skuld efter pappa. Jo men arvsskatten det är i alla fall någonting du har fått. jag har, alltså eh, har inte blivit tagit någonting av. Nej jag var tvungen att ta det från egna konton eh, som ja. jag hade som reserv. Men, jo, jo. Eh, men det, är ju, det var ju bara det den... Jag menar, det kostar ju att hyra en lägenhet också, så att säga. Jag menar, det är... Ja, men jag kan ju inte bo i lägenhet för att nej, hyresvärdarna nej, är... godkänner inte han antenner på taket. Alla taken. andra måste också, det huset är väl på hur många kvadrater det där huset på? Ja, 100 kvadrat, 98 någonsin. Ja, 100 kvadrat, ska du hyra en 100 kvadrat lägenhet, då kommer du inte under en... Eh... 8000 i månaden va? Nej men jag, jag kan ju inte jag har ju inte så mycket Nej. pengar det, det ska inte kosta så orimligt Nej. mycket på men det, det får ju alla andra betala också så att ja jag finner... men jag skulle kunna försörja mig med ett, en lokal radiolicens för att så mycket som Radio Nord tog in för sitt alltså 400 kronor per minut 450 kronor för reklaminslag på bästa tid Jo, men, men så är det ju. Så jag menar, oh, oh, du bor ju snarare billigare än de flesta andra, även om det är ganska låg, det förstår jag. Ja, den är ju ruset dålig. Eller hade du varit här så skulle du hålla med om det, att det, taket läcker, jag får in vatten på men, köksbordet. Och det är ju som någonting som... Är, så är det ju, man får, man får leva efter... Uh sitt evigt hus. Ja, det beror ju på det att det visar sig att byggmästarna har fuskat, inte lagt på papper överallt på taket. Det tåket. kan du se på, på veterineraren på TV4 på de som bygger hus idag vilket elände folk har. Men jag ska inte upphålla längre och vad är det jag vill ha. Ja, det var ju att pappa gick bort så tidigt som han hade ju inte fullföljat äh, det fuska, och försöka rätta till fuskarna. Okej, okay, vi säger så, säger hey. då. Ja, ett kort samtal till hinner jag med innan jag måste starta det andra. 81 00 Ja, jag sätter på en låt med här där från Gunnar. En kort paus. Lägg mig i din hand och se på mig min vän Jag kan ej tro vi ej ska ses igen När hela livet lekte blott för oss två Vill du nu Låt dig vår kärlek Låt dig vår kärlek Gå helt förlorad Lo du Låt dig vår kärlek Låt dig vår kärlek Gå helt förlåt det ringer här, jag ska försöka koppla in men det får bli kort det för att det samtal för idag då hallå, ja hallå hör du mig ja ta det lugnt här, här. <hör> jo Kent ringde du in här och det är väl självklart det säger vi sig själva alltså efter, du har ju sänt då SD-radio, SD och så det tidigare de har ju försökt att stoppa SD till varje pris de har stört torgmöten offentliga möten i lokal de har härjat under åren. Inte fan, det begriper väl den enda människa att det handlar om det. Och du som egen företagare, för det är fri företagsamhet. Du har ju rätt att sända och ha de kunder som du har, har och haft, så att säga. Ja, det var synd att vi kan göra på samma brutit. sätt som Radio Norde gjorde. Det har inte brutet mot några reglementer när det gäller det här med... Eh, ...olika statuter och bestämmelser som närradionföreningen har. Nej, just det. Jag tycker att det väldigt begränsade möjligheter. Jag tycker att jag sätta, kunde, Jag sak, kunde jag sätta mig vissa nätter och göra reklam för mig själv. Och om någon skiklig eh, skivpratare här i studion... ...då skulle det gå bättre för mig. Du, jag menar, du sköter ju snacket själv. Du klarar ju det bra. Du spelar de där skivorna som du älskar... Och ja nu just men vi skulle göra det ännu det bättre För det här, finns sju Men ja. saken beror på att Det är en prestige De tror sig att de ska kunna stoppa Sverigedemokraterna genom såna här åtgärder Men de har ju kommit in i riksdagen nu och, och det som Aschberg säger där Radio 1 som pågår Att det väcker ju bara antipatier Och Sverigedemokraterna vinner ju på det där Ja jag, jag kan inte Ta det upp det överhuvudtaget Det är en så ja, det är så bara morgon. så, det så att, det att, att man att inte vet, ska kunna ha en annan togmö, form av radio än detta. Är att det är skamligt, för vi har kämpat för föreningsrätten, mötesrätten och föreningsrätten och utlandefriheten i, i, i de här åren som har gått sen... I förra sekelskiften 1900 när, när man införde allmän rösträtt då, efter några decennier där ja. och så vidare. Så att det, det är självklart... Men man ju kunnat att ni släppa radion i Nederländerna det. och Holland. Det är ju det att de här jävla typerna, de trakasserar ju folk och det har jag inte kunnat förstått va? Att det, de håller på med massa jävelskap och det vinner de inte på i långa loppet utan det slår tillbaka mot dem själva. Och sen när de blir mer vuxna så kanske de... Får liksom eftertanken, kommer in i eftertankens kranka blekhet va okej okay, ja, du kanske vill spela ett band där okay, ja ändå. det är bara synd att man ska dra sig in i sånt här helt enkelt tycker jag bara för man vill ha lite frihet i radion och vill arbeta som radionod och Radio syd och övriga sådana här stationer gjorde på sin tid men det var ju tydligt ute för tid till tiden ja det måste bli mycket kort i så fall ja hallå. ja det är riktigt alltså att du är en egen företagare du anlitar kunder. Vad ja. kunderna då levererar till dig. Och betalar dig. Ja det var ju så. De ja, det tekniska fungerade. erfarenheter att de går ut bra. Och det, om de spelar musik i pauser eller vad de gör. Så serverar du då, de med tillfredsställda. Vad de säger det, är liksom, det ligger inte i ditt hjärta då. Om du inte har någon gemensam nämnare. Nej det tror är det jag ju tråk. Det ska behöva dras in i sånt här. Ja, här men kan men du där därför gå... dras in. Om, om alla människor kunde förstå hur enkelt det är. Att de inte behöver angripa dig. Nej, men så bättre vore om lagarna... Då kan att du stoppar huvudet i, i leran då. Ja, men om du bättre vore äh, större frihet så här ja. kunde du få utforma det här själv alltså. Ja, men Georg, du har ju ingenting med det där att göra. Och folk då som känner sig illa till mots om de hör en... Då, det har ju du sagt, stäng av radion då. Ja men kogan, det är ju inte folk Vatten och upp i snabbkaffe Eller te eller vad ni, choklad Malabo på mjölkchoklad. Va? Utan någon gång måste vi samlas och enas och bli ett bra samhälle, Georg. Och du är en länk i det hela att kunna leverera bra eh, radioutsändningar och Ja, ja jag det var bara med det, att jag det ville det. fortsätta i samma stil ja, som ja, Radio Nord, Men problemet ja. är att jag har inte har tillräckliga ja. resurser för att kunna driva det som de gjorde. Det var helt andra möjligheter. Det kan inte jämföras. Vem på det då. När samhället märker att det är du. ...som ligger med hemligheten att få leverera ut bra utsändning med ja, likant... och men om du visste vad det finns... ...så kommer de ju att fråga många, dig, vill du hjälpa oss i samhället? Jag lyssnar, ja, lyssna. Du då. vet, samhället skiter väl De har Nej, ju sin stora, stora, stora riksradion. Nu gör de det. För de känner inte till att det är det du som ligger med kunskapen, gör. Ja, men de har ju sin riksradio. Ja, ja, men det här kommer om de omkullkastat. den riksdagen kommer ju ramla omkull. Och när jag gör det, då jag kommer att kupa till dig. Och allt möjligt annat. Jag kan ju inte sända en podder, radio allt. Geör, Det är bra. Eh, Geor, eh, Station Geor. Ja. Station Petröl. Ja, Tack nu måste samtalet, jag släppa. Hej. Hej. Hej. Ja, nu måste jag säga att telefonvägten är slut för idag. Det kan inte göras någon långsamt. Ja, jag ska svara där. Men... Hallå? Ja, det var Kent jag måste, jag måste bara få säga. Ja, men det var ju jag säger till Lennart. Det var ju jag som påpekade att du råkar illa ut för att du har... Värnat yttrandefriheten och låtit SD och ND sända på det. Ja, det går inte det men heller. Men... Det kunde jag flytta ut som land. Ja, men jag vet inte. Du det... behöver inte säga det nu, Georg. Jag ville bara tala om det. Det var jag som påpekade. Lennart ringer in och säger att jag inte har förstått det. Det var just det jag hade förstått. Det var därför jag påpekade det. Och sedan vill jag säga. SD som nu får sända hos dig. Vad hjälper de dig med? Jag, har, jag brukar läsa Estes på deras hemsidor De tackar inte dig en annan gång de Nej men en... det, det är ju inga andra som hjälper mig Utan de visar Jag säga att jag i pratar Vissa radiotekniker jag Har jag mycket att tacka för att det har blivit Möjligt att komma upp Till och med var frågan om att det skulle kunna Sända television ett tag Men det skulle Pengarna räckte inte tyvärr Ja, nej, men får jag bara säga det att jag har frågat både David Long och han, Arnold Boström. Arnold Boström svarar ju aldrig i och för sig. Men David Long brukar göra det. Jag har ju ställt frågan: på vilket sätt stöder de dig? Hjälper de dig med någonting? De betalar ju ganska klient i alla fall. Ja, jag, jag har en viss taxa här som jag inte vill överskrida för mycket för om man ska ha några kunder kvar. Nej, men jag tycker gott och väl eftersom du nu när du har berättat att du har blivit utsatt för yx, sådana som slår sönder din uh, bostad och hotar dig till livet och liknande. Då borde vi i sådana fall efter då värna din rätt och skydda dig och ta upp och försvara dig. Ja, deras... men nu är det som det är så att det är, vad det än är så, så, så, så skiter ju folk i Utom de här radioteknikerna som ser till att jag har äh, fått tag i fungerande fina komponenter, Jo, jo men de allt. Kund, de kunde ju medialt, till exempel i deras SD-kurir, på deras eh, hemsida eller på avtixlat som de har, kunnat ta att du har råkat illa ut på grund av det för deras skull. Och det tycker jag nu är en uppmaning till alla att tänka på det om det nu finns några sd som lyssnar på det här. Ja. Att de borde åtminstone... Ta upp och se till och förklara för folk hur illa du har råkat ut för att du värderar. Ja, det är helvete. lite om man jämför vilket helvete Radio Nord är utsatt för. Ja, självklart, men vi vill ju inte alltid fastna i Radio Nord, utan nu gäller det dig och din... Ja, men det är ett exempel. Det är en där ja, men exempel. jag har inte funnits så många sådana... Nej, men det känner, och så kan jag bara avsluta. De flesta här är ju väldigt intresserade av brottslighet på sådana saker. Ja. Det finns ju en annan nära som heter Radio Haninge, och varje fredag 18.35 på ja. 98,5 då läser polisen i Haninge upp vad som hänt i Haninge kommun och det är väldigt intressant De berätta där hur människorna ser ut, våldtäktsmännen, Ja, annars är ju polisen så hemlighetsfull där de har infört ja, men inte där. en radiosystem som ingen vanlig människa ja, kan. Ja, just det. Men det är jättekul att lyssna på 1835, 98, 5 MHz, Radio Haninge. Ja, där jag har det inte systemet. möjlighet, för Nackastationen är så stark. Så den blir ja, ut... men det här är Radio Haninge. Ja, men det är ute egentligen. Nej, men du kan ju lyssna på den. Jag får ge den i fiskfettet, så får väl alla andra in den. Och har du en dator så är det ju enkelt som helst. Ja, men och jag har jag inte Hur många gånger ska jag säga att jag har inte har internetuppkoppling? Jag har inte ekonomi. Nej, men du, jag får ju in det. Jag är radio. inte så tillräckligt utbildad för att kunna sköta eh, en internetuppkopplad dator heller. Nej, men jag får måste in gå datakurser. Jag får ju in det på 98-5 megahertz på vanlig radio. Det får ju alla andra i Stockholm också. Ja, nu måste jag. Ja, hur bra. Säg så hejdå. Ja, här får jag inte in har ni i varje fall. Det är alltså kulturföreningen i Sverige vakna och det är bäst att där som Gunnar gjort. Så nu är telefonväxter i definitivt slut för den här gången. Återkommer med kortare telefonväxter i efter Gunnar 47 minuter nästa vecka. Jag ska starta en skiva här nu. En kort paus. Oh, jag gör som gammal brost när ja. jag skiter i, i stol. Jag ska berätta lite grann om vi har det i Norrland. Inte vi så jävla bröt vi inte, som det här jävla ståkortsjävlarna. Äh, ståkortsjävlarna, de ska man bara bluta ihop och slå i bara. Jag ska inte vara bröt Min pappa har blivit han på gamla, då har han skallt om en för. Min pojk fick leguben överallt för han såg inget. Men lillpojken han blev trött han på leguben så en vacker dag tog han gubben med sig och ställde en meter från en lagarsväg och så sa han du blind Anders, här är en stor jävla kron här så här är det bästa att du hoppar bara fan. Och gubben han tog väl sats och hoppar bara fan och slog er sig mot väggen. Ja det är lika bra det.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 Det enda man kan göra mer om är att upp och ner på dem och använde dem som sparbössa. Vi hade vi en här där skönhetstävling vi hemma vid och varenda kärring i byn ställde upp på det där. Ingen vann. Apropos fult så hade jag en kompis som hade en kärring som var så jävla ful. Så när gick in i vebon då gick sågbaken ut nej ska inte vara blötig kärringar över 40 de ska man bara bunta ihop och slå jävlar och göra tvålar då. och skicka dem till de där skitiga lappjävlarna förresten bunta ihop dem med och slå jävlar. De kan man göra lampskärmer av. Sådana där med röd tovs på. Eh, nå, förresten så har vi blivit lite gammal själv. Jag var till doktor Bergström, han tog så där SKF på mig. Och så frågade han då hur det stod till med potensen? Så svarte jag, ja, så jag inte är någon Charles Schapling. Eh, ja, den där Charles Chaplin. jag var på bio här i Stockholm. Jag såg Hase och Tage i lådan, elva vad fan, de heter. Den där, den där Fatima Ekman där, hon är ju hotentot hon. Ja, nog fan vet jag hur de gör med hotentot-problem i Amerika. Det bara buntar de ihop dem och slår ihjäl de bara.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 och ta cykeln då som jag hade stod utan mot det träden och så åkte jag ner till Hans. vi har en handelsman en mil därifrån och så lånade jag telefon där då ja jag har hon där inne sa. jag gick innanför disken jag lånade telefon och ringde till dr. Bergström då. och sa som det var att jag hade karvat med motorsågen och att det hade gått in att det hade blivit en jä att det hade fortsatt att jag hade gått till inte. No. Är det stor skada sked då, sa Berg. Ja, jag lade ner lun Jag öppnade blårocken så sa Man kan kasta in hatten <skratt> Det låter allvarligt det där, sa Bergström Det är bäst vi skickar en ambulans En ambulans, säger jag I helvete helvete Jag tar fem bussar. Den <skratt> får inte vara blödig men så råkade jag missande den fembussen och så jag var tvungen att ta grisbilen istället. Så jag hej, den gubfadad jag mötte på vägen där. Så du har grisbilen åkt förbi? Har du ramlat av då? Så den kallade. Det var en fin jävel. De ska man bara bunta ihop och slå jävel. Ja, Sen kom jag in till Bergström Vem stod där då Om inte en gubbe som hade fått fingrar avskur i en slatermaskin Och stumpen bara hängde och dingrade denna i en centrum Och har sagt till gubben "Och länge gått sådär sa han En vecka sa gubben Du skulle ha kommit tidigare sa berg. Tidigare sa gubben Fan jag hölls med slotten ja Ja men det, det går inte ihop det där nu inte det, det Det dött det där fingret. fingrar Ja, så, han, så tog han fram de verktygna och så knipsade han av den där och den ras ner i en skål. Mina när skulle gå, då gick han ju fram och kikade i den där skål och så sa han Äsj, jag tar den till katten! Den får inte vara blöd. Apropå det, så har jag pissat dåligt ett par år. Ja. Så jag gick till världen och jag sa, du, "Jag har pissat dålde par år." Är det något fel det? Nej sa En vecka på Lasarettet och du blir frisk sa. En vecka på Lasarettet helt helvete helt Har jag pissat dålde par år kan jag pissat dålde par år till. Folk som ligger på Lasarettet, Då ska man bara bunta ihop och slå ihjäl. Yeah. Ja raggare och gamla jävla kärringar och stockholmsjävlar och sigenare och fanskap och hotentotor och mopedister bara bult ihop det bara sla jävlar med.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 jag har spelat på mitt handklavier för flottare vidån. Jag har spelat för små kullorna på näs Jag har dansat över forsarna med älvor och maron, Medan daggen gått till ro på ängens gräs Hade rian hade ra, hade ra Medan daggen gått till ro på ängens gräs jag har spelat sommanetten till dans för rim och bro, jag har dansat med den bakra majinos. Jag har svurit blonda Anna i vi kärlek i vi tro, medan läger elden palnat in vid dos. Hadderian hade ra, hade rian hade ra, medan läger elden palnat in vid dos. Jag har spelat för de kära där som norskens flammor går Över sätrarna vid Österbåla fjäll Jag har slumrat i min farkost där som vill markstjulsar slå Medan stjärnorna gått vack på himlens fäll Hade rian, hade rå, hade rian hade ra, Medan stjärnorna gått vack på himlens fäll jag ska spela på mitt väljaspel så länge jag finns till I min koja in vill reka forsens fall Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill Medan månen över Moana går val. Hade rian, hade rå, hade Medan månen över Moana går val. När bergar är hit bort Alltid har det slaget Så han ligger och blör I grusgropa slåss I med buskhytta borna Det fick på huvudet Så jag tror att han dör Jag drog på mitt fel Hade hade roa Då kom det från Kärbo Och började tjoa De bängslapp och levde Och bröda och döna Och hej, skum, Och slags mål det blev Svart, häng, det När bergar har det Så han ligger och blör I ljusgropa slåss med buskhytta bortna lätt man fick på huvudet och jag tror att han dör fäste med fästen muskena och bärst han var skena vi stod där bredvid mig och kosade och brina men jag lät mig välja och sökhuvet tälja och sen ska ni se, tredskonket lagt på det flest Ja, Alfred han har det släget så han ligger och blör I gluskropa slott i med buskhytta borna Läppar på huvudet så jag tror att han dör. Och litrar i stängde och doser av Och laggar på drängen Man tar mig och klängde Knivad i flög på just mitt ögon Fick jag ett smitthjärn som hetsa frågor. Sammen, du får för dumma där jag är hit har släget, så han ligger och blör I ljusgrova stått med buskhytta bortna Lepa fick på huvud, så jag tror att han dör Och var är ni mössa och var är ni klicka Och var är jag hade dricka. Det hajde, och dricka Allt har och i och och och och allt har hajt i Och gisset är tåket, en det är Sammen, du är har så han ligger och blör i grusgropa slåss, det är med busk, hytta båda Läs man fick på huvudet så jag tror att han dör Sanns ja, det med har det fly, så han ligger och blör I ljusgropa slåss, det med busk, hytta borna. Läs fick på huvudet så jag tror att han dör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 Där måste vi avbryta på grund av tidsbrist. när alltså lyssnat till kulturföreningen i Alderhornet, säger Vakna. Och glöm inte nu att vi går över till sommartider imorgon. Jag tror det är klockan tre natt så ska klockan flyttas fram en timme. Alltså en bridas fram en timme och ingenting annat det har faktiskt haft hänt att folk har vridit tillbaka klockan och annat talas och då har det blivit fel men den ska alltså skrivas fram en timme imorgon i sommartid så då det börjar ju klockan gå rätt men man kan ju alltid ringa fröken ur eller någonting om man vill ha precis på sekunden rätt. Det är alltså, <coughs> jävlar ordet har ett plus i och som är 6 3, 4 2, 5, 2, eh, 1. 6 3 4 2, 5, 2, 1 och det ska så Gunnar Andersson på talongen där och det ska väl ha det så trevligt och drick inte för mycket alkohol och var snälla mot varandra, rök inte för mycket cigaretter och sådant, det är detta. Och vi hoppas att det fina väder håller is även imorgon och så vidare och att det blir trevligt och att min förkylning blir lite bättre. Det märks där när man pratar i en mikrofon också <kör> att det är lite rastligt. Men det är bara jag hoppas på det bästa. Vi ska väl ta musiksnutt på slutet. Det här var en reprissändning av en tidigare program som Gunnar har kört här. Och det börjar bli ont om sådana nu som vi inte har kört en repris. Men det var väl värt att spelas igen tyckte jag. så Därför tog jag den. Jag ska väl säga hej då så länge har det riktigt bra nu och så ska vi ta musiksnutt på slutet nu och återkommer om en vecka då med en Gunnar 47 minuter. Hej, hej. Det går, går fem över halv om man vill prata med mig privat och ringa på 81 21 -00. under en halvtimme kan jag säga. Hej så länge, hej hej!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 och bunkar fat och koppar både med och utan öra De släpar ut det vart beslut i obeskrivlig röra och pins och förklästräck och solparasoll porträtt av svärmor och några andra troll och skänkarbord och stora rullgardiner och bonsjurer och underbyggskalsonger, klassarglas och gipsfigurer och sukklas och tömstockar, hinkar och spett och skattlösa exor med dåligt bäst och folk kom det knallande dit pö om pö På nöjen de har ingen överflö Och kärringarna sladdra i mun på varann Och gubbarna de tog i smygen tår på tann. Och Per på mun som höll aktion var van att hålla låda Det gick som smont han pratade lort så han nåda Du Auguste brukar ju ta dig en lur Du får för i krona ett gammalt väckar ur Ett hansklaver fick Sjögårdsper det var det ingen ljud i. Och Lars i svängan fick en säng som Pettersson stått brud i Och löptes på stil. Och så en kastrull De köpte Karl för sig han var full En plättlagd fick fia Och där till en vas Och Oskar den andra i ram och glas De gick för i krona För glaset var spräckt Och köpegade som stöv eller knäckt Salotta fick i vagga fast och en gammal fröken Och liken såldes att flarin var väck på göken Och strykarna och flygsmeller tomglas och spik Och Petterssons brax som var nära på antik En tavla utav Noahs ark den gick för en och sjuttio Fast där på Noahs syntes var varenda fluga suttio Och träskor och löskragar såldes i klump Med molnskinn och gott och annan lump de tog sig en tut ingen smyg då och då. Så är fära de gick liksom bättre då. Det ropa in skänkar och stövlar med knär Och som klev i kring och bjöd på röksigar Det ropa in i skopa och sen drack till allihopa En skål på moln som var så jävriga till ropa Och Petsson han fick en så kallad rökock När körkvärden ropa in han smällfisker och Sen ska du ha en på dig till Europa där du åker i älskar den här blir bra när den ska skrämma kroken När Aron i hult ropa in ett porslin Med handtag till vänster har ja, du varit ett flin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 Sjallokta fraktade hem till gamla vagga på en kärra och Sjögårdsfärg och skrek förlossningen en ära och August fick fart på sitt fackiga mär så bunkarna skramla och skänken for isär Lovisa gick med värshistorien i blusen och ledde hem sin göppe som var lite grann på snusen och rostig i halsen kom pär och på mon men sen var det på den aktion En hyllning nu till Karl 12. Ingen av vår storhetstid svenskar har väl blivit så olika bedömd som denna tid siste konungan 12. Karl. Förra århundradets sagolika svenska lejon har av senare tiders historieskrivare dragits ned från sin pedestal och framställts som en egensinnig vettvilling. En abnorm människa.